Második fejezet Mr. Bennet az elsők között tette tiszteletét Mr. Bingley-nél. Mindjárt kezdetben úgy döntött, hogy meglátogatja. Bár feleségének az utolsó pillanatig azt hajtogatta, hogy nem keresi fel, s az asszony a látogatásról csak a következő este szerzett tudomást. A dolog a következőképpen derült ki. Mr. Bennett a második leányát figyelte, aki éppen kalapod díszített, majd hirtelen e szavakkal fordult hozzá. Remélem, Lizzie, a kalap tetszeni fog Mr. Binglének is. Nem meg megtudni, mi tetszik Mr. Binglének, mondta Mrs. Bennet szemrehányóan. Hiszen nem látogatjuk meg. De arról megfeledkezik, Mama, mondta Elizabeth, hogy találkozni fogunk vele társaságban. És Mrs. Long megígérte, hogy bemutatja nekünk. Csak nem képzeled, hogy Mrs. Long ezt megtenné. Neki magának is két unokahuga van. Önző, képmutató nőszemé, nem várok tőle semmi jót. Én sem, tette hozzá Mr. Bennett, és ezért örülök, hogy nem szorulunk a szolgálataira. Mrs. Bennet nem méltatta férjét válaszra, de mivel nem tudott magán uralkodni, egyik lányába kötött bele. Ne köhögj már annyit, Kitty, az Isten szerelmére! Kimélt kisi az idegeimet! Tönkre mennek belé! Kitty meggondolatlanul szokott köhögni, jegyezte meg az apja. Nem a kellő időben. Nem szórakozásból köhögök, felelte Kitti durszásan. Mikor lesz a következő bál, Lizzie? Holnaphoz két hétre. Igen, igen, akkor! kiáltott Mrs. Bennet. Mr. Long pedig csak előtte levő nap érkezik haza, így hát be sem mutathatja Mr. Binglit, mert ő maga sem ismeri még akkor. Így hát, drágám, lefőzheti a barátnőjét, mert maga mutathatja be neki Mr. Binglit. Lehetetlen bennet, lehetetlen, hiszen magam sem ismerem. Miért kínoz ennyire? Lám, ez megfontolt beszéd. Kétheti ismerettség valóban igen rövid. Ennyi idő alatt nem lehet egy embert kiismerni. De ha mi nem vállaljuk, lesz más, aki vállalja. Elvégre Mrs. Longot és unokahugait sem lehet megfosztani az esélytől. Ő bizonyára szívességnek fogja ezt tekinteni, s ha maga nem hajlandó erre a szolgálatra, én vállalom. A leányok apjukra bámultak. Mrs. Bennet csak ennyit mondott. Ostobaság! Merő ostobaság! – Miért e heves titakozás? – kérdezte Mr. Bennett. Talán ostobasságnak tartja a bemutatkozás formaságait és jelentőségét? – Ebben nem értek egyet teljesen magával. – Mi a véleményed, Méri? – Tudom, hogy a kisasszony sokat töpreng, komoly könyveket olvas és kivonatot készít belőlük. Méri valami nagyon okosat akart felelni, de nem tudta mit. Amíg méri a gondolatait rendezi, folytatta az apja, térjünk vissza Mr. Bingley-re. Mr. Bingley-vel már torkig vagyok, csattant fel az asszony. Ezt igazán sajnálom, de miért nem szólt nekem előbb? Ha délelőtt tudtam volna, semmi esetre sem látogatom meg. Kár, hogy így történt, de mivel már tiszteletemet tettem nála, nem zárkózhatunk el az ismerettség elől. A hölgyek meglepődtek. Mr. Bennet éppen ezt akarta elérni. Felesége talán a leányain is túltett, bár amikor az első örömkitörés lecsendesedett, kijelentette, hogy kezdettől fogva ezt várta. Milyen kedves magát, hogy drága bennet! Tudtam, hogy végül enged a rábeszélésnek. Tudtam, jobban szereti maga a lányait sem, hogy ilyen ismerettséget elszalasszon. Ó, oh, milyen boldog vagyok, és hogy megtréfált bennünket, még délelőtt meglátogatta, de nekünk eddig egy szót sem szólt. Most aztán köhöghetsz, Kitty, amennyi jól esik, mondta Mr. Bennet, és közben kiment a szobából, mert már unta felesége elragadtatását. Milyen nagyszerű apátok van, lányok, szólalt meg Mrs. Bennet, mihelyt az ajtó becsukódott. Nem tudom, valaha is meghálálhatjátok-e a jóságát, vagy akár az enyémet is. Mondhatom, a nem nagy öröm minden nap új ismerősöket szerezni, de a ti kedvetekért mindent megteszünk. Lídia szívem, bár te vagy a legfiatalabb, biztosra veszem, hogy Mr. Bingley felkér táncra a következő bálon. Oh, – Ó, egy cseppet sem félek, – jegyezte meg Lídia öntelten. Igaz, én vagyok a legfiatalabb, de a legmagasabb is. Egész este találgatták, mikor fogja Mr. Bingley visszaadni a látogatást, és már azon tűnődtek, mikorra hívják meg vacsorára.